і рятівна політична сила не прийде. Це повна утопія. Казка для дурників, націю, що деградує, не врятує ні п'ятий, ні десятий Майдан. Ламаємо спокон віку, пару випускаємо, а далі нехай Божа воля править. Вас послухати виходу взагалі немає, скривився гість. Все погано, всі погані, тому треба змиритися і не рипатись. Так виходить, по-вашому. Це, каже людина, яка нещодавно боролася в умовах, де будь-хто давно би здався. Ба більше це відчує той, хто сам, висячи на волосинці, ще й намагався іншим допомогти. Синові своєму. «Жінці, яка в лісі замерзла, вона ж була тоді для вас ніким. Не могли ви передбачити, як усе складеться. Просто чужа людина, та, що є представником деградуючої нації, такої, що, оперуючи вашими поняттями, здатна лише ламати, смітити та все продавати». «Звідки вам це відомо?» – оступив Богдан. «Служба працює, стараємось, не сидимо, склавши руки, на відміну від вас теперішнього». М -м -м, Богдан з розумінням хитнув головою, вражає. «І все зрозуміло задля блага країни, задля людей». «Саме так», – не змигнув оком співрозмовник. Не можна не вірити взагалі нікому. Згадайте нашу зустріч. Ви також були тоді для нас ніким. Просто чужою людиною. Відчувайте аналогію. І ми також не уявляли, як у нас із вами у подальшому складеться. А тим не менш розібралися, не здали, відпустили. Навіть підтримали, якщо пам'ятаєте. Відчуваєте схожість у підходах? Ми також страждаємо на любов до ближнього. То чому в вашу щирість можна вірити, а в нашу – ні? Тому що я називаю речі своїми іменами, а вам слабо. Я про жахливий занепет, а ви про славні традиції та потенціал. І це вже свідчить про те, що ви не є, принаймні, тверезими політиками. У нас хвора ментальність. Сидимо по вуха в лайні, скоро вже й носа на поверхні не лишиться, аби дихати. А замість визнати це і спробувати якось рятуватися, лише дужче піаримося, показові вистави влаштовуємо, Волинку, бачи, за п'ять кілометрів чути, А трембіту аж за десять. Горді, що українські, ну нема разом, Паради, нагороди, на цілий світ кричимо, Що нам не смердить і навіть тепло. За слугами предків одне одному вуха проїдаємо, Глянеш на все, що навколо, І сумніви мимоволі беруть, чи не придумані оті заслуги такими, як ви? Прогнили самі поняття, якими живе суспільство. Неможливо стати кращим, не усвідомивши, настільки ти поганий, не визнавши це. Тим-то наводити порядок треба починати з себе, щоб змінилося бодай щось. Треба, аби кожен, поламавши свідомість, почав жити Інакше. А у нас таке неможливо. Якщо так зроблять 20 чоловік, інші 40 одразу цим скористаються. Такими є, на жаль, то беріть і дійте, вчіть, примушуйте, приклад показуйте, про це й мова, з нами боріться кінець кінцем, якщо вважаєте, що ми погані, і плануємо. Лише маніпулювати вами задля здійснення своїх чорних планів. Беріть мандат і воюйте. Вдумайтеся, ви ж робили фактично те саме, тільки будучи голодним, босим та беззбройним. Сам один і однаково власну лінію до кінця гнули, ні на що не зважили. А зараз вам даються засоби для боротьби. Конкретні, потужні, на тарілочці. Ось депутатська недоторканність. Ось гроші. Ось команда. Ви ж перегони на одному подиху виграєте. Це їжаку зрозуміло. А далі беріть і робіть те, що вважаєте за потрібне. Змінюйте все, що не так. Замість цього ви намагаєтеся відсторонитися. Логіка де? Той, хто не бажає займатися політикою, повинен пам'ятати, що політика сама ним займеться рано чи пізно. Ваш приклад научний. Що, невже не навчило? Один у полі не воїн, похитав головою Богдан. Навіть якщо припустити... Що ви говорите щиро однаково утопія, надто глибоко зайшло, перемели навіть вашого Маркуша. Тим він нічим не відрізняється від інших. Хоч гопки скачить, не переконайте. Лізе до влади, промови пафосні штовхає, а в уяві вже бабло рахує, портфелі роздає. Нові механізми налагоджує. І ви також, не сумніваюся, мене от на шлях істини намагаєтеся спрямувати, а самі вже прикидаєте, де вам бос, у випадку перемоги шмат землі наріже, і наскільки поверхів будинок зведете. Ну і зрозуміло, чи вихід на Дніпровський берег з причалом для яхти буде. Задля цього... Варто годинку другу попсувати собі нерви з такими, як я. Можу посперечатися, не здавався гість. Припустимо, ви праві. Такий є насправді, нехай. І Маркуш, і всі решта. Тоді, пропонуючи працювати на нас, ми відкриваємо і вам шлях до усіх цих благ, які ви тут старанно малювали. Хіба ні? Але ж ви відмовляєтеся. Не хочете до годівниці, навіть коли просять. Отже, існує такий феномен не всі скоти. От ви не такий, але чому вважаєте, що ви найкращий? Вдумайтесь, єдиний з-поміж сорока з лишком мільйонів. Агов, у вас взагалі все в нормі зі сприйняттям та самооцінкою. Той, хто себе щойно. Тверезим істориком назвав, стверджує, що я найкращим представником цілого народу. Усі кінчені, деграданти, злочинці, а ви сам один не такий. Ну так же ж виходить, не занадто буде, є ще окрім вас. Може справді не так багато, але є. Тож, однодумців знайдете, не хвилюйтеся». А взагалі, хотів би ще одне зауважити, непритаманні вашому віку максималізм та категоричність цілком пояснюються тривалим перебуванням у надзвичайних умовах, в які довелося потрапити, екстремальною ситуацією, яка не може не вплинути на психіку. Ви ще нормально виплуталися, від такого взагалі іноді дах їде. Подумайте над моїми словами і спробуйте переосмислити власне сприйняття. Відстороніться від зайвих емоцій та увімкніть логіку. Ви ж розумна людина. Тепер Богдан просто мовчав. Розгубленість його зростала. Ні, оці двоє і зараз не переконали його, хоч намагалися. Проте власні аргументи поступово скінчилися, а Маркушів посланець міг і далі поливати наче з кулемета, тим паче набої у його стрічках були якісними, а рука, що тримала приціл, добре набитою. Можна було й далі відпиратися, повторюючи просто, я так вважаю, Проте у сперечці поглядів це не зброя, битву програно. Ні, його не навернули до чужої віри, не схилили на свій бік, але позицію похитнули. Сперечатися з ними отут за столом далі було безглуздо, і найкращий вихід – попрощатися і піти. Втім, щось заважало це зробити. Воно сиділо десь у глибині, і несміливо, але вперто та терпляче нагадувало про себе. Воно завжди було живим і тепер прокидалося під тиском відповідних думок. Привече щастя оживав на очах. Або, як кажуть, у голлівудських стрічках велика американська мрія, хоч у даному випадку, напрошувалася визначення українська. Саме це явище не дозволяло Богданові послати отих двох негайно, один раз і назавжди, хоча навіть зараз ані на йоту не сумнівався, що це лише привид, який ніколи не набуде матеріальних форм. Лише удавані обриси, які полягали для нього аж ніяк не у віллах, машинах та банківських рахунках, що сприятимуть добробуту власних нащадків. Шлях до цього добробуту марився у справедливих законах, в широких перспективах, можливість для тих самих нащадків отримати все це внаслідок чесної праці, позбавленої страху, можливості побачити часи, коли проклята богомнація Припинить бути розмінною монетою для інших, і розпочне власний шлях. Вони попрощалися. Двоє вийшовши з ресторану, завернули на паркувальну площадку і сіли в величезний чорний майбах, поруч, із яким чатував мер скубик. Завелися двигуни, проте машини не одразу рушили з місця. Герой білбордів, не надто схожий на себе, розслаблений від напівдрімоти, мовчки повернув голову до помічників, яких устиг зачекатися. Сука! Задрав ботанік, пробурмотів собі під носа стрижений, влаштовуючись попереду. Історик виправив інший, Хто нещодавно вів перемови? Історик. Всі мізки вивів. А результат? похмуро запитав Маркуш. Куди йому подітись? знизав плечима помічник. Повипендрюється і прийде. Гляди, повернувся до звичної пози бос. Відтепер проколи не допускаються. Кожний голос у парламенті на вагу золота. Не протягнемо закон про статус східних територій – кінець бізнесу. Усі попередні надбання – котові під хвіст. На роки вирішується. Прийде, упевнено повторює той. У нього шиза на чолі написана. Батько наш реально з кращих синів, кому не байдужа доля. Зо дві ночі помочиться і задзвонить. А геморою з ним не боїтеся нажити? Уперше за весь час озвався стрижний. Він мені не подобається. Кажіть, що хочете, дуже не подобається ще відтоді. От про ти добре помітив. Іноді одна Коструба та деталь цілу систему клинить. Не хвилюйся, те ракуляри помічник. Усе враховано. Не він перший. Нехай тільки раз обмаститься. Далі поїде по наїждженому. продажу України, наявною кожного українця, треба лише уміти його активізувати. Однаково не розумію, Далі, – нудів охоронець, – воно вам. Такі фінти самі б також пройшли. За вас що, не проголосують? Ви фігура, а цей вискочка ще підкладе свиню, побачте. Не моя компетенція, розумію, але простіше було б. Отож, бо й воно, що не твоя, – повчально промовив Маркуш. Я просто фігура, а цей… В разі чого Маркушу важче буде вивезти народ на площі. За мною підуть хіба ті, хто за гроші. За ним усякі обтяжені ідеями швидше піднімуться. А хто зна, чи ще не доведеться. На якусь хвилину запала тиша. Кожен обмірковував перспективи зі своєї дзвіниці власні переваги та небезпеки, які могли підстерегти. Кожен малював в уяві шляхи відступу на будь-який випадок, визначаючи слабкі місця тих, хто сидів зараз поруч. «Гаразд, припиняємо», – підбив риску Маркуш. «Якщо такі справи, час їхати до Мюнхена. Зустрінемося за тим ганцем, Котрий Брігель, почнемо розмову в іншому розрізі. Як ти кажеш, ген українського способу життя можна знайти у кожного європейця. А чого насміхатися, скривився помічник, реально можна. Навіть у найпринциповішого та найцивілізованішого. Усі ж люди треба тільки вміти. То поїхали, махнув рукою герой білбордів. Час починати вчити Європу жити. Той, хто залишився в залі, безпорадно озирався навколо. Чисті застелені столи з підсунутими стільцями лише підкреслювали навколишню порожнечу. Він і надалі залишався сам один. Поруч із вистеглою кавою наполегливо вібрував телефон. Богдан розсійно притулив трубку до вуха. «Де ти? Що з тобою?» – Янен голос не приховував переляку. «Вони сіли і поїхали, а ти не відповідаєш». «Пробач, – замислився, – в голові тисло, – і слова для простих відповідей підшуковувалися на силу. «Я не знаю, як вчинити. Що ти маєш на увазі? Чого вони хотіли? Тобі щось загрожує?» «Загрожує», – слабо сказано, повільно, проте упевнено відповів Богдан. «Не лише мені, усім нам, а я справді не знаю». Можна до тебе заходь. Система загрожувала дати збій, його особиста система, котра завжди працювала бездоганно і ніколи не зраджувала. Там, усередині, де далі більше палало, а відчайдушні спроби навести лад. Розкласти все по полицях та визначити алгоритм подальшої дії не давали результату. Відчуття безвиході, як і розуміння, що однаково не зможе відсторонитися і байдуже спостерігати, охопило цілковито. Сунувши ліктями скатертину, він поклав голову на руки. Кінець озвученої книги. Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько, звукооператор Олена Сингаєвська. Київ, 2020 рік.